بسم اللہ الرحمن الرحیم باو ما جا فی سجود القرآن مصنیتها دماغ کے سربت بیندے ذکر چے ماغ کے سلاتی کسوفو سیجا چے درام اہم رکن پیبادات کے دیکھ مجمعہ پی جلس. احادیشتی موصول جیلشتی مالک دوری مکرر نحری غیر مکرر شپرگ دی مسلم سپر دورسکی موافق تی ایمان بخارین کری دی دی صحابہ و آسات چیدی ویدی بابون پدی کے طول دورشتی مسائل حکم ده سیده اول باب که شپاگام که زرسم که عدد ده سجود و دیم که درم که صلورم و غم که مصاله توحارته انزم باب که سیده ده وجه سیده ده خارین آتم باب که سیده پامانده که زرسم باب دا یو حدیث دی عبد الله ابن مسعود کې یو څو خبراتام متوجي شي اوله خبره په دا کې سورته نجم کې سیدرا ده دیم دا چې و شیخ که قصیده ونکړه سورة نعجم کی جسیتر آلان و اول بلسیدی پر حکم کی اختلاف دی امام شایفی احمد سنت وی احمد ابن حنبل وی خارج سلات کے سنت مواقع دید داخل سلات کے دا واجب دید. دا احمد ابن البانی اعرد اطلاق واجب 30 lakh awaaz Imam Shafi rahullah da aadamee wujood para da rishesh kai aadamee wujood para la sambhav ho kai baba maranallaha subhanallahu walahul malik tu bila qawlin a'udhu min sharri ma budu ya smu ليروا طالما اوقته ولا پدې کې دلیل غلا شي کش کوي مسلمان بابا محمد کو فنر جي عمران او حسين الرجول يسمع سيدا ولم يسلها مستمين د چ سميره نهي لوق عدلها ورتکین اونته نه د واجبات معنا کوم مستمی هم نه باطله سامي سامي سي دتبور مستمی چې مقصودانه دی وري کانه فلا یی یی با دی سلمان فارسوی ما له ها ذا غدون مقصاد کین دی چې جوه پاره نیو را غي د دینه نه د امرئ <مارلتن> يتندس رياكار ايو مجمع تعلمي مبرد سوره نحل حتى اذا جاءت الى نظرى فصوى ذا الناس حتى اذا كان تيمت قابلا قرى لها حتى اذا جاءت يقال يا ايها الناس انما نعبد بالسجود فمن فقد صا و من لم انتا معلومه کې چې واځمه ده ولا میعذ المر وزادنا في عن من من لا يبس سيد ينشا... الله ان شاء تاسودان دا تليني چا د بار امام شافعي رحم الله ظهار تمام کتاب ولا کې یو سم د تپوه تعالی ششیدایته د سنني یا په دې کې امر د سیده وی هو اسیو دو قرب هغه یا د یو د پتا د سیده وای زا کور لا یا ماته تا ویسات ولیا تعالی آیات الرحمن خر خر سجدم یادان <وزاتو> بیو حقد و حرلا جان لا ټول قراین دی دغه د مثال په دی سوره کی سوره د سيدتي تلاوه مقروءه تعالى تسجدود کے اختلاف سے سیدنا جو بیت سیدی وہی ارفنان تنزيل حانم تنزيل سوره النجم علي تلو رضي الله عنه دريدا سوره ما علق عبد ابن عمیر صلور وی حلیف نامیم تنزیل و آراف سورت اسرہ حامیم سیدا خدا ایو اقوال چیدی مالک و احمد امام <مؤمن> ابو رحنیفه امام مالک رحم الله یود سیدی وی نو مفصلات سیدین را کایمای مالک رحم الله درس سیدی په مفصلات کری سورته نجوم له سورته انشقاق او سورته <عالق> امام مالک رحم الله پاک را د دین د مبصرت رسول الله اسلام په مفصلات کې جن د کړی کړي چې مدینه ته تللی داوود حق کلام دا حدیث حدیث او دا حدیث ذعیف حدیث دی د من حاجت په كلام کړی دی د دې كلام ابن عبدالبره مې حدیث منکر نوائیومی حدیث عیبنی مفصاعتک سیدہ فکر بخاری و مسلم کسیمیدنہ ناجمع علیل تراغ صورت ناجمع سولت ناجمع سولورم باب کی باب سید ناسم قال ایومی انباس نیبی اسلام باب کیوں گو رہی سیدین شکاق ذکر دیں باب و سیدہ دیزہ سماؤن شاکت معلوم اشنال اچھی سیدہ پونپا صلات اکشتر دیزہ اگر اویل جوئی کریں الامام <سؤال> الشافعي رحمه الله امام ابو حنيفه دي متفقين في سيد دي فراله الفاتحه نبدا امام الشافعي رحمه الله بسوره سوره الصاع سيدنا رافع حكي دو دلیل کی نامر ملحانس رویت پیشکیر ابو داود کی رئی نماجہ کی رئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حج کی دوشیدی کیری حدیث و عیف علیہ عبداللہ من المنین دے ميحور رای بھی، امیع قطان پی کنام کرده، شوقانی پی کنام کرده، بلتره تا عبدا، امیحارسی مسید ده، دیم دریج دره دیو، دیو، دیو، دیو، دیو، دیو، دیو، دیو، امید، حدیث پیش گئی، آگینم دام آدمیگیج، سورة حد کی دوسی جدیدی، دا حدیث سند ندې دي په سند کې مه راځي وګه دنه امان دي متکونشي راوین دي سورګو صاحب کې 3 جنوي کوئی من ناځای مې سېجو نه لري تمه مې شایپې دریم باب وګوره باب سيته صان ويترم واه مستجن صاب او هي بارد سنا ټول ایمانونو هارمنونو او امنونو مانې بارد سنا همارونو ضينه عن ريوب عن هجره متاع من ابات قالوا عبد وسلم يخذو فيها وقدرت النبي صلى رسول الله صلى وسلم تكثير راځه منګی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ابو حنیفه او د کتاب الله نه سیدا معلومیږي او من زریته داوود او سليمان او به خدام یې پاري مجاهیدین بیا کوي قال نبی کوم صلی الله علیه وسلم مما عمره ایو خاريكي دیم یل کې وسانها صفحه 3 ته ته کیږي په خپل طبقې کې احمد بن حنبل فریم باندې کېدل شي د حج کې دوه د سورې وصا سید هم کوي خدا هي سید دې جواب دې کتاب الله کې دې منه سيح صلاتي ده والا خبره کوي حديث کې قابل غور ده شد شيخ سوقو ګرځا سيځو نه کړو سوق ګرځا ودي غیر نه دا کون نه دي سي زکات ته دا سره چې دی باندې ما دو قال خلوني هذا فرایت بعد قتلك في بدر قدان له مدار شو وريد مکه مر باندې ملله والله علم دي وینا دا کول نیتیو سوکی دا عضوات امن ربی عیدی سوکی دا عضوات امن ربی عیدی سوکی دا عرشی سعید امن الاس خوزاہی رقو اللہ حضر امیتی من خلق دی رسول اللہ عسلام دیسیجی دیسیجی دکڑی دا دیر اخل کر اغبت پی منات نمبنجی خدا اترافنا کتا مرداران دعلا مشرام کافر را لغا ولی لیمانی را گیا بویج شام را گیا پدا کواسی بیتی گرد شلو بیتی موتا چلو بایا بایا بایا بایا بایا کموردار امایو مینو موکینو مینو مینو مینو مینو مینو مینو مینو مینو زہر دار ہے کہ موصنیف دریق قیل دیں سیجی کی طوحارت نیشت ہے جا مہود خیل دیں موصنیف اور شعبی دیں نیشت ہے جا مہود پارا دلیل مرتاح صلاة تتوہود سیجی اعظم ارکان اس صلاة کے شعبی و داغنور موافی خلص رای اعمال لی بنی عمر تبوری. وی بنی عمر اگر سیده بغیر افترکونا. خدا جوافت داره چراوی دو سیده که لفظ غیر مشتی، یشتی، عمر بسیده علی وضوکونا. خودوم نگکم، راوید کی تصیدہ على وجوده شاگردو هم را کوي نه له علاقه ده په خيره حضور چې ده ته سعيد بن مجبير د ابن عمر اعتمادي شاګرد ده حاوی بن عمر ته دراحلينه به کوزيده فليريق الماء سماير تر فیسر او ماي ابو نبی شهادت شعبینم دا غشنه حدیث نقل کړل دي عطا نومد شنو کړل دي د نعمت من عمل پاتې شوی دي خدای اجازه ده چې مور صحاګو دې مې امر سره په کی موافقت نو یې کړی دیو تفردی نعمت دې ده چې ته فضیلات راځي دا هغه ځان کې دا ذکر لسانی دی ذکر لسانی چې د پراخې توحرت نه ضروري جمهور کې څو دي چې لسانی دی ذکر بداني هوندي ازم کپره ورته دي پاتیشد مشرکین د سیا سیدین ای سیدلال پادم تو حر دا خورو تامیگنو مشرکینو و ایدن لا تطعزان نوم عبداللیو داق محبت کسیدی کولی ها غیر اصحی اعتباس دیں ها ایم دې د سورګن جم د سې دې ذکر او شو ځې دې خپل ثابت د سې جنګونه نښو یې چې یا سورګن جم د مفصلات و دې دیو یې سې جنګونه او کو د دیو انجینې چې ده نه کولا کې د د فرام کې سیدا د واجبات نه یو مندوب دا تحقیق شو او کو د دیو انجینې چې ده نه کولا شیدې سامی مستمع نو څنګه به یې معلوم سامی مستمع نو دته متوجه نو ان هو قران نبي شنا نه فلم یشت فی هر رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه تایینه ده دغه رسول الله صلی الله علیه و سلم مستمیو دی مستمیو چی دی شی جرد تکا دا سیدنه علی الفور نو ولایما تعبی می سنقوم سیدا علی ولد الزیبری کی زین سو کې یش جده ويا يا يا يا يا يا يا يا يا يا لَقْمَتَوَجِرْ شَيْبَابُ مَنْ يَشْجِدُوا لِسُجُودِ الْقَارِيِ بدين خدا معلوم شلاء شكو مستمير بانده سجدال جميل شوغج خره ترجم اطباع وَقَالِ بِمْمَسْعُولِ لِتَمِيمِ مِنْ حَزَّمْ وهو ولا من فقر عليه فقال اسجد فانك امام نافيها لدينا خدام مني چه په مستمیمه دې سيدا له واجبې هي چې هغې دې اوکي دوست دې ابن احمد درېته خدام معلومه شلای چې قطتابه بل باندې سيد کيږي زقر الامام معنی به مثال کې اختراع دی سیدہ په اړی باندې او سیدہ په مصمې کې قصد نه غوښي خودي او سیدہ په متا دې حد بل باندې د بل په مطابقات ایمان ددا و دې دې مې او چه منځو خو سیدہ وکړه البت احمدي لنحملوي چې په تطبيقي امام بالا کوي چې دا امام سيجو دا قايري سيجو جمهور چې په ماند او امام سيجن نه کوي ته سيجن کوي د هم قول دا حافظوی مونږ نه پاتې دی یو خزیده معنی نه راځي ا سادي سي یی نسخه دی به روم مشري اما شامي شامي دې ته ویچا کا دیتابه خبرو ما مایل کوي په دې مایه ا دې لري په وړاندې نه وینم خو دا غدي دې دې دې صاحب دې جناړه کړی د کدار سامیو خو یې مو زده او دا خبره چې ایمان سیدو چې مختدي بهر سي دې کوي دا ابو مسعود قلنا ثلاث شيكه تنیم نه حرم ته کړی تنیم به می حرم ابو سلمہ تابعی دے اب رضی اللہ عنہ سے صحابہ تابعی شوری ددان احکاتر ای ابراہیم نخیدی سناک می سلمہ دے حدیب بن بدر دا طالب موصولان سعیدي منصور نقر کړدي نه به شي باندې نقر کړدي دي چې نقر کړدي ابن منصور چې د تیت سیدو کا پس موږ امامینه د مافند اوس کو د سې جنو یې کړې نوی مسوده سې دا دی چې ساده وینه په موږ یې نه کې پاتې په سید کې امامت کریم سید اولیو شګزانی وګري نو امامت نه دی لیکن امامداري کې څه هي اته امام دوسی ټول پاتې کې په سیدو کې دا بلکل صحیح ده لکه متوجه شي په دې مختنې کې اداراله چې ای زحام بجوږ غنه بسید جوړه شول افاده اوله خدای شي په دې تر کې سې دې وښي کوچره سیدي شي کوله بے دی ایمالتی <سؤال> انا فی وہی عمر رضی اللہ <سؤال> عنہ رائے دادا سید عبد پشاہ ہم سید قوییش ہے مائیں مائدک دی دینہ قید ہے عذاب قید اصحاب وہ وقت عذاب کے بعد خروج وقت جو وہ دے نهم باب فراديوکو بابي ذحام الناس صدغن وکنه لاسم باکا متوجي شي نظر چټیا ته یوید شوری او د مسری تحقیقوم شوری خواصات ګری دي د دیوجن د اوت متوجي شي اوول اثر عملیان ابن حسین دی ابن ابي شبا موسر نقل کړل دي د مسد سلمانی فرید چری دامن ابن شبا موسر نقل کړی مقصد امداد چری د خلک دا رايي وا چې پسامی باندې سيژنشتي ترې ما ساودو اسمان دی مصنفی عبد الرحم کاو نے بیشوا مسعودہ نقرائے صلوات مسل بزرگ دی نام پدې دلعکې چې توحارت شرط دې پرد آزاد سیدی تلاوت هره تفصيل مکشفه دې په دې مسأله صاحب ني يزيد سحابیده مشهور دے یونوی کو فاد او دیم مقصد ده چې چے... خانه ثاینین دی لا یسیدت السیدت القاس قاسه غچتا وای شه د هغه مقصد د دین خدمت نای اشبيه زی زانه و عجو د دنیا د لارې راغه ما سرد عمر رحم له حتى هدي دا دې قوی د دین دی رحمه الله دا دا ماجني چی غن سیده تلاوت ته دا واجبه دا قوی د نکره دی شاه سبع الف صديكي یو عمر رضی الله تعالی را دیوا نفس. انحنا قردك فيكيه نفسي انحنا والله اعلم لمنكم دار ايضا ربقها و دار ايضا نفسي وم اساس ته دا دی نعمت د می د خپل تحقیق او مكتبر شوی دی بابا مال قرصیه ته مثال هم داګه درو مو په دې کې چې تاسو اول دې نه دا ماز مشلای چې په داشیل د صداکې سیدې تراوتري وو سو هم سیدي د کیس خراب شته ای مائی مائی کلام منصور دی چه په غرا دی کيمي حبيبو وي په जाहीर مانځي کې تر ځای دې په سيدي کې نه نه کي خلکو باندې اشتباره وي خدای مهور کړین ما نه سي کوي چټمو فدي په قاهره ښه و ايا دسيدي uridine پماندي کې امامي ووري فدي وتي کې امام رشيد جنکي دي قول دغه جنان باذ الفراق دمان جنان باذ الفراق وو چې دي مینا بهت احتیار پاکار دین پا مسحیدود و سیجا کی خلق پا اشتماع کی باقی نشید. وایرام. نوضا حوال شیدی. برسکو دا دا په دې کې شې دا بابا صلات کې دې زو نه لګو دي دې ما سیل <سؤال> مشکل دي دا و سدب لګو دا ما چکه خلق له لګو دی خان دا ورو سطر باندې روان